і ти плюхаєшся охляп на колоду під тином, глипаєш очима і бачиш перед себе верлоке глинище, сукореброго в'яза за шапкою лелечинo гнізда на верхів'ї Приземкувату, перехняблену бригадну стайню, підстрихої якої дівки не все пуще голосять. А патури, тури, тури, а патури, тури, ра. Моє життя в ці роки саме чекання, передчуття чогось празникового, невимовно прекрасного і ідеально чистого. У кожного дитинства, мабуть, є свій ерій. Моїм ерієм було місто за Собакаревою горою. І нарешті рак уже реліс вислам. Я скинувся, мов кавалерійський кінокінь, що вчув поклик бойової труби, стрибнув через прилаз на задвірок та зернув у бік міста. За вишняками ніжно блакитне ранкове небо, підпирав стовп курявий, буцім на пакуль, набігав, гай сокуватий вихор. Скоро долинуло знайоме зеленькотіння велосипеда, шпаркий перед розхитаних спит. Педали, крил, ланцюга, теленькали, джеркотіли, памкали, погримували на різні голоси, лякаючи пакульських псів, аж вони тікали світ за очів поля та ліси, а котрі були прип'яті в дворах, забиралися під рундуки і затуляли лапами вуха. Мамо, рак у жерелі свиснув і дядький велосипед брескотить під селом, гукнув я, оббігаючи схвильований до сінець, де мати лущила квасолю. ж, синку, та на труси для дядька груш із верби», мовила мати, підводячись і хрестячись на світлу пройму дверей. «Це вже він по тебе. Сон мені сьогодні такий побачився. А одну й маньку заберете, бо сама я мучитися з неї не хочу». Я вхопив корзину, і почемчикував у кінець городу, де сріблилась розлога гілляста верба. На хвильцях її листу поважно вигойдувалися жовто-рожеві огускуваті груші дулі. Забравшись на тин, я труснув гіляку, і на стежку, об картоплю, якої вже темніло й жухло, важко, смачно загупало. Назбиравши повнісіньку корзину груш, притма побіг до хати. А вулицею уже котив дядько Денис, збиваючи хмару куряви юхтовими чобітьми, якими гальмував об дорогу. З куряви випірнало задні колесо велосипеда, буцім під дядьком басував норовистий кінь. Наступної миті з сірого оболока молодо вистрибнув дядько Денис, впевнено став на ноги, малинво зблиснувши лампасами генеральського, перехопленого по війні на товчку галіфе. І взяв велосипеда на руку, наче тітка Дора Редикюль. Ще шалено крутилися колеса, обвинені мотузям, аби старенькі шини не вибалушилися за ободів, а дядько Денис уже зняв сірого фетрового капелюха і труснув ним, вибивши пелюгу, яка вітерцем покотилася по городу до вишняків. Відтак легко і граційно обмахнув крисами капелюха китер з мідними кудзиками кишень, галіфе та предки юхтових чобіт. Аж тоді звернув на мене і врочисто одвів у бік правицю з капелюхом. Ну, парубче, нове життя нового прагне слово. Дядько Денис знався на поезії. Він читав газети.